Євген Гуцало, «Індульгенція на Безсмертя. видавництво «Молодь», Київ, 1986 рік. Читає Лариса Оксенчук. Видався погожий вересневий день. В такий день гріх не податися за місто, адже негоди можна чекати завтра чи позавтра, бо весь рік майже дощовий і холодний. Ми з Фаїною Яківною зідзвонилися по телефону, через якихось 40-50 хвилин зустрінемося на залізничній платформі в Святошиному і, вскочивши в переповнену електричку, вже в дорозі умовимося, що їдемо до Борзеля. Перші дні осені запалювали листя на деревах, і ми, стоючи в тамбурі через голови пасажирів, поглядами намагалися дотягнутися до жовтих, багряних та золотих вогників на гіллі кленів, лип і вишень. Я прихопила з собою целофановий кульок, а Фаїна Яківна – пластмасове відерце, І, опінившись в лісі, скоро знайшли по-першій сироїжці та по-першому опеньку. Є великі мастаки збирати гриби, і я не з таких. За зовнішнім виглядом гриба майже не можу визначити, який їстівний, який отруйний, коли сумніваюся, тоді надрізану ніжку Попробую кінчиком язика і ледь-леджую Отруйний починає гостренько так пощипувати, покусювати Стає боязко і відпольовуючись я викидаю підозрілу знахідку Отже, до свого випробуваного методу я вдалася і в Ворзельському лісі А Фаїна Яківна, дивлячись на мене, посміювалася Ну-ну, будеш так плюватися, верблюдом станеш, і повернешся до Києва мінімум з одним горбом. Я добре запам'ятала цей день. Ми таки нашукали сироїжок, опеньків, маслюків, підберезників, червоноголовців, хоча й ходили там, де вже перед нами потопталися не одні ноги. А також назбирали опалого кланового листя, що пахло студенною гіркотою. На обчухраному кущі калини я ще надибила кілька непоказних кетігів, а Фаїна Яківна зважилася відламати чималу гілку колючої шепчини, що освітила тугими кораловими ягодами. «А птахи ще співають», – мовила вона трохи здивовано, коли ми вже намірилися повертатися на електричку. Подекуди в лісовій гущавині справді озивалися птахи, проте в їхніх голосах було мало радості, більше неясного, безпричинного смутку. На стовборах і на кронах дерев тремтіло сонячне світло, здригалися ворожки тіні, і щебет вересневих птахів видавався кволим та безпристрасним, як і сонячне приміння. На Галявіні ріс старий дуб – із якого додолу нападало чимало зелених жолудів, і ми, як діти, не втрималися від спокуси, щоб не назбирати по пригорщі лискучих ядерець у сірих капелюшках і кинути до грибів. Значніша частина пасажирів в електричці поверталася, як не з лісу, то з дач, чи від приміських родичів. Везли яблука, груші, помідори, цибулю, у багатьох руках красувалися пучки живих квітів флоксів, жоржин, чорнобривців. Дехтовіс – жовте листя, гілочки, глоду, калини. Та найбільше поверталося з грибами. Причому ті, кому пощастило знайти білих, повиставляли їх на показ, поклавши з гори над лисичками чи сироїжками. Та місям точилися традиційні бесіди про збирання грибів про потаємні місця. В усьому вагоні піднесений настрій, який може бути після незаперечної удачі. А тут ця удача випала на багатьох випадкових попутників, об'єднавши, зблизивши їх спільною радістю. Фаїна Яківна торкнула мене за лікоть і пошепки мовила. «Ти тільки поглянь на отого Фернанделя». Я здивувалася, почувши ім'я Фернанделя з її уст, бо ім'я знаменитого французького кіноактора вже раніше спадало в мені нагадку, коли я позирала на високого мужчину з характерною зовнішністю. На могутній, начебто недоладній постаті, довгообраза, щелепаста голова здавалася б дуже негарною, бо, звісно, їй аж ніяк не прикрашало масивне підборіддя яке подеколи відвисало, і тоді відкривалися два ряди білих і великих, як зерна кормової кукурудзи,